не випитуючи, хто ти і які твої наміри. Якщо ти знайшов притулок, значить, ви потрібні одне одному. Той, хто виходив західними воротами, безпомильно вгадував тих, хто повинен був увійти через східні ворота, хоча між цими людьми існувала суттєва різниця. Десь серед книжок Лі існує і така, де написано, що могло трапитися з тими, хто не знайшов притулок. Поки Лі запускає паперових драконів, ми можемо самі пошукати цю книжку. Вона може виявитися першою, 49 дев'ятою чи тисячною, окремо чи вшитку з іншими. Лі посміявся б з нас. Потрібна книжка знаходиться легко. Він простягнув би руку і взяв її просто з повітря, як брав яблуко чи паперову кульку. Треба бути таким, як Лі. Вміти брати з порожнечі все, що тобі потрібне. Кожен з нас повинен виловити спорожнечі власну долю і спитати її, що було б, якби я не прийшов до притулку. Почнемо з того, хто прищойно пішов у мандрі. Лікаря Якова. Його переслідував диявол, якому він на п'яну голову продав власну душу. З юридичного погляду ця угода не дійсна, але коли йдеться про диявола, то він не зупиниться ні перед чим. Та хіба затьмарена свідомість не та сама свідомість, тільки затьмарена? Рано чи пізно, знесилений втечею, виснажений людським нерозумінням, лікар би помер. Він отримав усе, що бажав – свободу від людей і грошей. Йому не уникнути розплати, дехто віддає душу дияволу за дрібниці, скарбу тісному череп'яному горщику, посаду, чи засилувало володарювати над людьми. Ця плата не змінює його убогої душі, тому з нею легше розлучитися. Але у випадку нашого лікаря вартість душі зростає. Власне, у самому акті смерти нічого поганого немає. Душа розлучається з тілом. Старшу їй незручно, незатишно, але з часом це минає. де коли диявол забирає душу в рабство, чинить над нею всілякі насильства, не пускаючи до світла, це жахливо. От що сталося б з лікарем, якби він не знайшов шляху до притулку. Смерть і довічна неволя мусить минути багато часу, перш ніж оновиться кров, зітреться пам'ять про пережиті нещастя. Це не шлях каяття. Нікому не потрібні наші сльози, а нам не потрібне прощення. Тому і молитви у притулку зайві, бо ти сам ніби молитва, переповнений довірою до себе і до всіх світів. За давніх часів у притулку був монастир. І це, мабуть, мало сенс, бо монастир – коли він достатньо захищений зовні і зсередини, є прообразом притулку. Він захищає людину від інших людей. Однак відмовитися від себе, померти за життя, замурувавшись у стінах, покластися на милість невидимого, грізного і милосердного – не кожен на це здати. Як можна відмовитися від себе, не знаючи, від чого ти відмовляєшся, тобто не пізнавши себе? Не може пуп'янок троянди переродитися в жолуді. Отак притулок прилаштовувався до потреб людей, а вони до нього. Занепадав, відроджувався, ніхто не знає його меж. Тільки ті птахи, які літають дуже високо. Люди у притулку різні, а між ними і нерішучі, і вперті. Квапливі і нетерплячі, котрим для того, щоб пізнати себе, треба пізнати увесь притулок виміряти поглядом і ногами, аби вгамувати вічний неспокій. Тому кожен прокладає у притулку власну стежку, створюючи карту, яка теж існує в бібліотеці, якій історії про те, що могло трапитися, але не трапилось. Отож, карта притулку складається з таких стежок. Вони свідчать про вдачу мешканців, але не більше. Наприклад, Антонова стежка поки що коротка, і проходить рівною, обжитою і доглянутою землею. А от улі, вона часом повисає у повітрі, незрима для ока. Так птахи бачать стежки у небі, прокладені іншими птахами. Стежка Джона Сміта цурається людей. Її вабить гора, чагарники, місця, де рідко зустрічаються з людьми. Такі стежки бувають у тих, хто змушений з малку платити за кожну хвилину свого життя. Притулок величезний і в ньому багато стежок. Було б помилкою вважати, що війни, голод, стихійні лиха в тому світі сприяють його розквіту, ба більше це було б блюзнірством. Ніхто, зрештою, не провадив такої статистики, хіба що давно, коли притулок був ще надто залежний від того світу.